Ma azad Allahu abden, fi affin illa izza, ka thonë Rasullullah alesatu selam. Otë, stë ka hië o musliman me qenë mendjimad. Seher ka thonë tja falësh ati dhe dëbosh i ullët, edhe i urët para qetrit, ka thonë Allahut ngrenë. Kësë të ta për nga beri, Allahut ngrenë. Seher të mendojsh, haja në zirën me ati, unë Allahut ullë poshtë, tha, goma ta wada abdun lillahi, illa rëfahu Allah, e sëherë robi Allahu, ul Allahu dhpara, veten, t'a ullë para Allahut dhe para ligjive t'ative t'vetën, ka thonë rësullaj, e ngrejnë ata Allahu gjëllë dhe zhelalu. E qënë për pjedë, për nga mërë jonë, kër hipke në devë e nderuar i gjëmat më shku në lëtim, a i shku e i kën luft, në devë në vetë, hipke, devëja ka pasim në ati, a, a, a, kasua, hipke në devë, nga modestia, a e vend të mekërë në vetë, në mojnë e samorit, në mojnë e shanes devës, a që ulke kokën, e aja ditë që ka hinë mëka, mas të të vedhve që erën me dine, hinin mëka, e shpalli mëka në ka shpallë. Mëka në ka shpallë. Qitetin e Allah u gjelën e gjelën u të qabja, putat ka hi me urdzu, fike më ushtrin e vetë. A e patë vun me kërën në mojën e shales, se devës. A që kok ullën, a i hiken vendlinje, me hafë vendlinje në vetë. Prej ati patë dal, i përzanëm patë dal. Po jo unë erdha, a për shako erdha, a ju thoish nëse vinë atë kuptim. Jo kështon, kok ullën. A e din të mirë, edhe i bindon thallë, se me kok ullën para allaut je naltë. E me kokë lartë para Allahu gjëlle gjëlelu Je, poshtë, poshtë je, nërgumat e kamionit Edhe pak, veç satë njësët a i shoferi Nuk qefë bile se ke hi nërhije Qështuja kanë bëhët do Të fle nërgumat e qiti kamionit se hi e ka ardha i qetre e ka kao Shkelësh, shkelësh në atë rastë, shkelësh Vlazën, vlazni O besimtarë Skaim në my mouth e ma Hoxha kur të thrase o besimtar. Ai kur ai s'kam më të ndërmuar aqëpër. Na duhet të freskohemi. Na duhet të çomë të freskohemi ta folim fjalën ata bojnë punën e vërtetë. Duhet të freskohemi të çom. Nuk ash nuk ash kështu nuk s'kam